Apa amalan-amalan yang patut dibuat amalkan di akhir zaman ini Ustaz? tidak ada amal yang paling afdal dilaksanakan di akhir zaman ini selain daripada zikir karena yang paling banyak melalaikan kita Twitter, BBM, WhatsApp, FB, Twitter, browsing, launching, surfing macam-macam membuat kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala maka berzikir ya Rasulullah Ayyul a'mal khairun? Apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Di antara amal-amal yang banyaknya apa amal yang paling baik? Apa kata Rasulullah? Antu fariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, wa lisaanuq ratbun, lidahmu dalam keadaan basah bi zikrillah. Berzikir dengan Allah. Inilah yang saya bingung sampai hari ini, Ustaz. Kenapa? Ustaz anu kata zikir paling elok subhanallah. Ustaz ini kata zikir paling baik Allah Allah. Ustaz ini kata zikir paling bagus astagfirullah. Ustaz ini pula berkata zikir yang paling eloknya astagfirullah. Lalu satu pun belum saya amalkan. Pilihlah salah satu Kalau kau nak amalkan astagfirullah astagfirullah baik man lazimal istighfar sesiapa yang memperbanyak istighfar ja'allallahu lahu min kulli diqin makhraja setiap kesempitannya dibagi kelapangan wa min kulli hammin faraja kesusahan hatinya diberikan Allah jalan keluar wa razaqahu min aizul la yahtasib diberikan jalan dari yang tidak disangka-sangka ah saya istighfar saja baik saya selawat saja Allah ma salli ala salli ala muhammad al-baik. Man salli alaiya salatan. Siapa yang bersalawat satu kali? Sallallahu alaihi biha asyara. Allah balas sepuluh kebaikan. Wa utad anhu asyara sayyiat. Ditutupi sepuluh dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat. Dinaikkan sepuluh darajah tingkatan. Kalau banyak bersalawat, dinaikkan sepuluh darajah tingkatan. Banyak-banyak bersalawat. Ah, guru saya mengasih saya. Oh subhanallah bi amrihi subhanallahil azim subhanallah. Baik, tak salah. Banyak-banyak zikir. Jangan sampai putus zikir. Zikir ni hisnul hasin, menjadi benteng tembok kita. Masuk ke hutan, pergi ke tempat macam-macam datang hantu setan menjain mengganggu maka tak ada tempat lain daripada zikir puncak daripada zikir zikir tulah yang akan menolong kita nanti saat malaikat maut mencabut nyawa datang zikir yang selalu kita sebut itu membuat kita menyebut akhir kalam la ilaha illallah apa hukum jadi tukang make up kawin juru solek La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ulah janganlah bersolek solek jahiliah ada yang boleh sebab dia lepas sakit dia habis sakit jadi muka dia wajah dia ni pucat kalau nampak kita dalam gelap kita pun lari membaca ayat kursi 2 3 kali susah nak bezakan mana dia mana hantu Ah ni orang macam ini boleh dia pakai bedak untuk membalikkan warna kulit dia saja. Tapi yang sudah elok macam ini inilah susahnya. Kita ni kan orang Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, itu kan Melayu, mirip-mirip semua. Tapi yang ditonton Korea. Maka kita nak putih macam Korea. Akhirnya dipakailah bedak putih tangan nikam. Jadi cela lampu memaksakan diri. Tak usahlah. Kecantikan itu bukan kerana cantik kerana bekas, cantik kerana habis berwudu, cantik kerana membaca Al-Quran. Itu yang mesti dijaga. Jadi sebaiknya perbuatan-perbuatan yang macam ini andai pun dapat duit tak ada barokah. Padahal yang kita minta ni barokah. Kalau minta akidah, keselamatan fitdin Kalo badan, waan fiatan, fil jasad. kalo ilmu, wa datan, fil ilmi, tapi kalo rezeki, wa barakatan. Terus. Kita minta barokah. Tak ada barokahnya. Duit baroka, tak ada barokahnya. Duit apa? duit baroka, dvieta baroka, dvieta baroka, dvieta baroka, dvieta baroka, dvieta baroka, dvieta baroka, dvieta baroka, dvieta baroka, dvieta eh tidak kurang tak lebih boleh menjurus atau khusyuk mengerjakan salat bagaimana kita mengenal Allah mengenal Allah melalui sifat 20 itulah akidah asy'ari Abdul Hasan Al Asy'ari wujud qidam baqa mukhalafatul awadis qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmuan ayat sama basar kalam makanya dulu ulama membuatkan sifat 50 20 sifat wajib tambah sifat mustahil, tambah sifat jaiz, tambah sifat nabi, tambah mustahil bagi nabi, itu ulama ahlussunnah waljamaah supaya mengajarkan dia karena Allah tidak berupa, kalau dipejamkan mata nampak hitam putih merah hijau kelabu itu bukan Allah, walam yakullahu kufuwan ahad. Dari mana dia tahu mukhalafatuhu lilhawadits? Banyak-banyak laksanakan beriman, beramal, berilmu, makan halal Allah yang menurunkan khusyuk. Khusyuk itu bukan dari kita, dari Allah. Tapi yang menyiapkan cawannya kita, yang menyiapkan gelasnya kita. Kita siapkan dengan ilmu, Allah yang menurunkan. Wal ladzi anzal as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan sakinah khusyuk ke dalam hati orang beriman. Hmm. Boleh jadi yang berbicara khusyuk ini lebih tak khusyuk Moleh jadi, dia tidak tahu tentang khusuk. Tapi Allah bagi dia khusuk. Kenapa? karena hati dia bersih. Siapkan ilmunya, Allah akan berikan. Tapi kata Syekh Ali Tontawi, khusuk itu, kata dia, paling tidak connecting, tak putus antara mulut dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya salat itu mulut bergerak. Datang tabi'in bertanya kepada khabab ibn al -ars. Ya khabab, Ya, Nabi itu kalau salat mulutnya bergerak atau tidak? Kata Khabbab, Nabi kalau salat mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu? Bittarabil yahati, aku tengok jenggotnya bergoyang. Ini sekarang ada orang salat diam. Tah apa dia baca? Acalah, <tiri> Allahu akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukata wasila. Mulut dengan ini, berarti fahami apa yang dibaca saya tidak suruh hafal satu persatu hafal artinya enggak bila ada yang menghafal artinya baik tak salah tapi kalau sampai uh, dia tak hafal tapi paling tidak dia paham innasolati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi la syarikalah wa bidzalika umirtu attahiyatul mubarakatus solawatut thayyibatu lillah dari tempat wudu ke dalam masjid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 alausian of my ginetto Allahu akbar macam naik kereta juga kadang-kadang udah agak-agak lari ke tepi naikkan balik boleh kau baik harus sentiasa waspada harus sentiasa begitulah khusyuk itu dari awal sampai akhir selepas solat tetap juga kita khusyuk selepas solat tetap zikir tak pernah putus ha nah, ini itulah mengapa dibuat tulisan-tulisan Arab tasbih di tepi rumah di tepi jalan supaya apa mata melihat telinga mendengar inna sam'a telinga mendengar wal basar mata memandang wal fuad berpikir merenung ini tiga ni tak boleh putus telinga mendengar mata melihat hati merenung nah, masuk dari telinga ke hati masuk dari mata ke hati maka melihat tulisan-tulisan cantik masyaallah la haula wala quwwata illa billah apa bacanya entah tak tahu fahia ilal alqani fahum muqmahun waja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa amshaynahum fahum la yabsirun surat yasin masyaallah hmm, di akhir apa cara pembersih hati sakitnya apa sakitnya hasad doakan orang yang hasad itu awak hasad pada siapa pada dia sebab apa awak hasad sebab kereta dia baru a doakan dia tengah malam ya Allah ini orang kereta baru rumah besar semuanya baik maka hilangkanlah hasadku daripada dia panjangkan umur dia sihatkan badan dia memang berat sebab bila kita hasad hati kita busuk doa kita lain bunyinya sihatkan dia ya Allah setiap <tik> malam bayangkan wajah dia saya haters haters yang selalu membuli mengejek saya di internet tu, aku saya doakan semua. Ya Allah, semua yang mencaci maki, menghamun aku di FB, di YouTube itu, panjangkan umur dia, murahkan rezeki dia. Mana pernah saya lawan? Pernah tak tuan-puan tengok saya balas dia caci maki? Tak pernah. Sebab apa? Saya tak tahu password. Semua admin eh to kita jangan sampai kita dikuasai oleh uh, oleh teknologi ni kita mesti maka doakan tapi dia ni ustaz oh ini ujian kita mesti doakan dia anak kita berkawan baik sama-sama satu sekolah sama-sama baik tapi rupanya jodoh berkata lain anak dia lebih dulu nikah datang marah kita datang hasad kita tetap datang datang jemputan wali mah nikah dia tetap kita doakan barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jamaa baina kuma fi khair bersihkan hati nah, insyaallah Allah doa malam Allahumma tahhir qalbi minan nifaq bersihkan hatiku dari sifat munafik wal hasad daripada hasad wal kibria daripada angkuh dan sombong war ria daripada penyakit ria dan sum'ah minta kepada Allah Allah yang akan menolong In tansurullah kalau kau tolong agama Allah yang surkub maka dia akan menolong kamu